andalusan andalusan andalusan andalusan inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير اله محمد الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل دلالة في النار بل جهباري وصححه البخاري وابن ن باس الله عنهما دايه وينه ابن حسين došao kod svoga brata pardon, kod svoga od, od sina od svoga brata, Bratića Hura ibn Kajsa sa skupinom sa još jednom skupinom ljudi od Tabijina i došli su sa ciljem imali su namjeru da se sretnu sa Omerom radijallahu anhu A Omer radijallahu anhu, a Omer radijallahu anhu je imao praksu da je uglavnom družio se boraviju u društvu Kur'ana, kako kak prednose i, asha, i ljudi koji su koji su imali svoje poznati po, po zdravom razmišljanju i stavovima koji se mogao koristiti u upravljanju kada je naravno za njegovo za vrijeme njegovog hilafeta. Između ostalih bio je među njima i i u uh, uh, Jejne ibn Hisn. I on je bio tih koji su, uh, koji su boravili uh, u šuri uh, ili grupi ljudi s kojima se savjetuje Omer radi Allahan. Uglavnom, ovi koji su došli sa strane zatražili su da, da im on posredio da se sretnu sa Omerom radi Allahan. I razgovaraju sa Omerom u i pristaje Omera djelom da se sretni sa njima da vidi šta je njihov problem <coughs> Pokaže kaže Abdullah ibn Abbas on to prenosi pa kada je ušao <coughs> bratiš njegov kada ušao kod omer radi Allahu anhu kazao njemu kaže jebna l-hatab fe wallahi ma tu'utine ma'tu l-đezle wala tahkun bejne la bil'adl Znači, odmah ga je počeo da ga kriti da ga kori. I rekao tako mi, Alaha, ti nama ne daješ onoliko koliko trebaš da daći. I ti ne sudiš među nama pravedno. Naravno, ovo da kaže, da je rekao nekom drugom, jel, nakon četvorci pravednih alifa, pa hajde može, može, može se o tome i govoriti, a da kaže Omer radi Allahanhu, za koga su posvjedočili i nemuslimani, da je bio jedan od najpravednijih vladara koji postao u historiji, ovakva reakcija, na ovakav nastup je izvazalo reakciju kod Omeru radi Allahanhu da se naljutio. Ne samo da se naljutio, nego kaže Heme bihi, htio je da ga da ga udari krenuo prema njemu <clears throat> a onda je reagovao ovaj koji je posredovao za njega posredovao i njemu kaže ja je miral mu'minin o emire pravovirnih i spomenu spomenu kuranske ajat hodil afa wa'mur bil'urf wa'arid anil jahilin. kaže hudil afve to znači ponašaj se, budi blag i preporučuju ljudima ono u čemu je hajr i kloni se džahila neznalica kako je došlo u vajtu koji je objavljen narodno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kaže, on kaže one hada minel džahilin kaže, ovaj koga sam ja doveo da znači on nizam da će sam toko ponašat njegov rođak kaže, ovaj koga sam ja doveo on je džahila A ovo ajto došlo, kloni se džahila, nezalica. zna, zna Kaže, Wallahi, ma džavazaha Umar, hine talaha alihi. Kaže, kada je proučio taj ajto i rekao mu, što mu je rekao, Umar radijallahu anhu je stao. Kaže, wa kane waqafan inde kitabila. A Umar radijallahu anhu je bio od onih, koji bi stali kod Allahu knjige. Nač kada su upozori nekim kuranskim ajetom, nešto što je vezano za kakvu situaciju, zastao bi. Ono što ga je sprečavalo da reaguje kako je reagovao po svojoj prirodi, to je kadom se spomeni šerijatski tekst. I bio od ljudi koji staju kada su pozori sa ajetom sa hadisom. Ovaj primjer znači ovaj hadiz, navodike Buhari o svom sahihu, a sa njim učenjaci dokazuju to kako osoba treba da se ponaša prilikom vođenja nekog dijaloga, razgovora, rasprave i tome slično u komunikaciji s drugim ljudima. Odnosno, da ima samo kont kontrolu, da, nefs, da vlada sobom, da ga ne uzme Hamas ili bijes ili sržba i tome slično. I ovo je klasičan primjer i najbolji primjer ako Omer radi Allahom, onaj koji je bio poznat po uh, ljubomori i brzini reagovanja pogotovo radi, radi pravde radi istine, ako je se on ovako ka, uh, samokontrolisao onda je znači preći uh, da mi koji, koji nismo na njegovom stepenu po pitanju ljubomori za vjeru. Ovaj hadis navodim kao uvod u tematiku koju smo već edas naslovili, a to je dijalog i rasprava. O, ova, dva, o, ova dva pojma, koji se zove u arabskom jeziku Hivar i Džedel, došli su određeni šrijijski test, kuranski ajeti i hadisi koji govori o ovoj temi. I ovo je ogromna i duga tema. O nju su napisane određeni studije, čak učenjaci u staro vremena su pisali o ovoj temi. Iz usul fiqac o tome kako se vodi rasprava, kako se vodi dijalog o čemu, treba votirati u naj i tako dalje. Tema je jako obširna. Imamo braze vrste dijaloga i rasprava. Imamo ono što dođem šerijskim tekstovima pohvaljenu pohvaljeni dijalog ili raspravu. Imamo pokuđeni, i zabranjeni dijalog i rasprav, onda dijalog razva može biti između muslimana, među muslimanima, dijalog i može biti između muslimana i nemuslimana, između, ne muslim, između muslimana i kjafira. I, ima svoje razlike u svim ovim, uh, u ovim podjelama. Nime cilj da govorim od svemu ovo pojedinačno detaljno. Meni je namjera večeras da spomenemo određena pravila, određena pravila, kako bi neko od nas trebao da se ponaša prilikom vođenja dialoga i rasprave. Naravno, mi govorimo u vjerskim pitanjima. Znači, dijalog i rasprava mogu biti i u nevjerskim pitanjima. To je tema za sebe. Mi ovdje govorimo u vjerskim pitanjima. I to je ono što bi musliman trebao, znači, da otprilike ima neko osnovno poimanje kako da se ponaša Uh, a mi, uh, kako se sponašne situaciji kada vodi dijalog i raspod uh, o nekom šerijaskom pitanju. Ova tema je uh, povezana sa onim ciklusom predavanja koje smo imali, uh, a to je opođenje sa neistomišljenicima. Neisto znači ona je kao dođe kao nekak završetak, završetak govora o toj temi. Jer uh, svo ono opođenje sa neistomišljenicima, Na kraju se svodi koji je vid komunikacije između neistom mišljenika, uglavnom je to razgovor, znači dialog ili rasprava. Znači svodi se na ovu tim, a dijalog i rasprava, neko što je još, pa dobro, gdje se to kod nas? Gdje mi u praksi imamo dijalog i rasprava? Znači svaki vid razgovora među nama, bilo, preko, bilo bilo lice u lice ili sad preko društvenih mreža, preko interneta i tome slično, bilo koji vid razgovora, komuniciranja, govora o vjerskim temama, potpada pod ovo, ili dialog, ili raspravu. A mi to dobro znamo, koliko je, pogotovo rasprava danas, u zadnje vrijeme, kako se pojavio ova, ovaj fitnabook, book, ovaj Facebook, znači koliko je tu rasprave o vjerskim pitanjima, koliko se ljudi raspravljaju, vode se, znači počne to možda od... od od blagih stvari, od jednostavnih, bezazlenih, da završi na kraju, do ružniji riječi, da prekidanja veza, a, a, da se kažu, ne samo ružne riječi, da se re, kažu krupne riječi, gdje se jedni drugi obtužuju čak za, za islam, vjeru i tako dalje. To je nama dobro poznato. Znači, govorimo o tome, znači mi u praksi stalno, stalno imamo a, situaciju da upadamo u jednu ili dialoga ili rasprave. I odmah da kažem u početku, znači što se tiče rasprave, kad kažem rasprava, ta riječ u osnovi nije uh, nije uh, problemačna strani šarijata, nije, uh, nije pokuđena i zabranjena, da kažemo, kažem, evo dvojica se raspalja u vjeru. Znači rasprava može biti pohvaljena i pokuđena, rasprava može biti poželjna i nepoželjna, spomenut to malo kada uđemo do toga, inšala. Naravno, pošto govorimo o ovoj temi, neozabilazno je da odma da spomenim ovdje, da, znači, pošto su ova dva termina došli u šarijeskim tekstovima, i hivar i Jedel. i učenjaci su govorili šta znači sa jezičke strane u arapskom jeziku, šta znači sa, sa terminološke strane ova dva termina. Ja što to rezim, rezimirati u jednu, dvi rečence, da nema, nema razki između jezičkog značina riječi hivar i Jedel, Hivarko znači dijalog i dialek ko znači rasprava između se ne isto što se tiče Hivara Hivardači učenjaci kada govori o njemu kažu da je to murađa murađa automatski vo fil fil muhatabe razmjenjivanje misli i govora u razgovoru ljudi znači razmenjivanje misli, ideja, razgovora, govora, u razgovorni znači ovo uopšteno govorimo. A, a što se tiče, a, šta, znači u arapskom jesku to znači, a nije velika razga ni u definiciji terminološkom. A, a, znači da je, da je riječ o, o, o dialogu u stvari, tefahum, tefadu, tefavud, da, da ljudi, znači, pregovaraju, razgovaraju određenoj temi, razmenjuju misli prenose jedni drugima informacije, s tim da dijalog obično ima svoj cilj. Kad ljudi stupi u dialog, hoće da dođe do određenog cilja sa tim, sa tim govorom o kojem govori. U smijesu da se, se završetak tog razgovora svede na nešto, jedna ili druga strana, da, da, da, da, da ubijedi suprotnu da je to o čemu govori, da je, da je, da je on što je saopšio, da je, da je istina, da je tačno, da je on u pravu. Također, džedel, rasprava, e, ona također u arapskom jeziku, e, znači ne raspravoje se od terminološkog značenja, a to je imtidadul husume, ti imamo rađu odkada, e, kaže da, e, da nastane spor u razgovoru, znači rasprava je između, između dijaloga i rasprava, u tome samo što, e, što rasprava ima, ima viši, stepen, e, viši stepen zagrijanosti razgovora, gdje, gdje dođe na stepen kao nekog spora, Spore se oko pitanja. Dialog dođe kao nešto ovaj, više uh, bla, blaže gdje ide sa, sa, manje, uh, sa, sa manje nekakvog entuzijazma u razgovoru, dok, uh, dok recimo rasprava dođe do stepena zagrijanosti teme ispora. spora. Gdje jedna strana ili druga hoće da, uh, da, da ono o čemu ona govori da bude uh, da bude nekog ta činjenca o čemu se govori, koji čekaj se spori, da bude to tačno, da je to istina, da je to hak i da, da, je, da je to treba druga suprotna strana da prihvati. Uglavnom, znači, rezime ovog i jezičkog i termološkog značenja i i dialoga i rasprave se svodi na to da je to u stvari razmjena i razmjena ideja, mišljenja, U međusom razgovara među ljudima. Možete se desiti između dvije osobe ili između skupine i druge skupine i tako dalje. U glavnom razlika, samo je što rasprava ima ima vid spora za rasku dijaloga koji nije zasnovan na sporu. Obično rasprava bude da dođe spor oko nečeg spora i se oko određenog pitanja dok dijalog može biti jel nije nije zasovan na sporu i, ne, i na na nerazumijevanje oko toga nego jednostavno razgovaraju o toj temi jedna i druga strana prilazeći znači otvoreno bez ikakvih bez ikakvih tenzija uglavnom to je što se tiče tog defensivno to svojim riječima prepričava da se ne vraćamo direktno na tekst a što se tiče šerijski tekstova od Ajita i hadisa, mnoštvo je ajeta i hadisa koji, koji govori o ovoj temi. Poput, poput znači, Koji ukazuju, koji govori o tome o dijalogu i o raspravi. Naravno, ovdje kad govorim o temi shvatite jednu stvar. Znači, dijalog i rasprava su neki osnovni vid komuniciranja među muslimanima. Prenašenja informacija, razmenjivanja mišljenja, stavova. Znači, osnova je da se vodi dijalog i da se, da se vrši rasprava, rasprava koja može biti pozitivna ili negativna. Tako imamo jel uh, Kur'anski ajet u sure Kahf u kojem kaže Uzvišeni Wakana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka mala wa se govori o onoj dvojici koja koji su uh, govorili o bašti, kaže njemu jed, uh, kaže njemu ovaj jedan od njih jer je imao lehu samer, imao je plodove u svojoj u bašti, pa je rekao svom sagovorniku, prijatelju bahuvu haviruhu, a on je sa njim vodio dijalog. Noć čist istorijski znači čisto rič, napisla, znači vodio dijalog sa njim. E, dijalog o temi kojoj su razgovarali. Ene ektheruminke male wa ja azuna fariyya, imam o tebe više imetka i više sledbenika. I e, nakon toga još dva, tri ajta, ist, uh, u istom tekstu spominje da, da vode dijalog. Ili kao što imamo u, u surimu džadila, kad se mi Allaho kao lele ti tu džadiluke fi zevđiha, o tešte kileva. Allah džašanovi čuo onu ženu koju, koja tu džadiluke vodi džidal, vodi uh, spor, raspravu sa tobom oko svoga muža. Znači, direktan širijski test govori o raspravi o dijalogu. Znači, to je spominutno o kuranskim ajetima. E, također, Allah svana tada kaže u zavšetku jednog kuranskog ajeta koji govori o ehli kitabijama, gdje oni tvrdi da su oni, jel, da imaju pravo na ovo, na ono, pa kaže Allah zašanu njima kul hatu burhanekum in kuntum sadiqim. Dajte argumente ako istinu govorite. Znači, čemu je riječ? riječ je o razgovoru iznošenja, stavuva miša, pa kaže dajte argumente ako isti, ako ste, ako istinu govorite, ako ste iskreni. Ili u raspravi izmu muslimana i uh, ehli kitabija, wala tuđadilu ehlil kitabi, illa billeti hi ahsan, illa li dinadale minhum. Kaže, i nemojte se raspravljati, džidal, opet, znači riječ rasprave, nemojte se raspravljati sa ehli kitabijama, znači kršćanima i židovima, kaže, illa billeti hi ahsan, osim na najljepši način. Odnosno, raspravljavajte se sa Ehlikitabijom na lijep način, ili ledinu, osim oni od njih koji čine zulum, zulum prema muslimanima. Kao što je došlo u suri Ankebut. Znači, ovo su ti, a ima još drugi širijski tekst, znači, ovdje sam cilj na vede, znači, da imaju direktni širijski tekstovi u kojima se spominju ova dva termina. Što znači da je to došlo, da je to poznato i u Kuranu, I o io o tome su govorile učenjaci i nije to nešto da neko kaže šta je ovo dijalog razva otko to sa to neki savremeni ne nisu savremeni to je znači to postoji u šerijaskim tekstovima a što se tiče u uh, uh, hadisma je došlo u uh, hadisma u uh, uh, hadisma se više preciznije opojasnilo uh, govor o <clears throat> o koja je pože, koja je pohvalna rasprave do dijaloga koji su pohvalni i osuprotno koji je koji pokuđan ili zabranjen rasprava pa tako imamo Znači, možemo to navjetiti, znači, imamo, uh, pa mi imamo raspravi što se tiče raspravi, znači, mi imamo, ovaj došlo je u mnogi kur, kuranski majete, koje nijem cilj, odajte navodim, znači, imamo raspravi između, uh, ili razgovor, dijalog koji se vodi između Allahđašanu i Meleka, u kuranskom majetu. Onda u drugom majetu imamo uh, dijalog između Allah, suh na i Ibrahim, alaihisselam. Onda između Allahđašanu i Muse, alaihisselam. Znači, dijalog se vodi, razgovor Uh, između Allaha s.w.t. i, i Isa a.s. Znači, u kuranskom majtu se navodi govor i razgovor. Kaže, uh, Allah s.w.t. kaže nešto pa kaže, kaže Isa, Musa ili, ili, ili Ibrahim a.s. Znači, to, su, to je klašan primjer dijaloga. A što se tiče hadisa, uh, imamo, uh, vjeznatelno spominjali smo tu predaju, uh, koliko je taj bitan dijalog ili rasprava kada je Abdullah ibn Abbas, kada se pojavila prva sekta u Islama, to su Havariđi, za vrijeme Alije radijalahu anhu, kad se odvojili od tabora Alije radijalahu anhu i njegove vojske, pa je Alije radijalahu anhu poslao Abdullah ibn Abasa radijalahu anhu, a poslao je da raspravlja, da razgovara, da vrši dijalog, raspravu sa Haridžjami ali Havaridžjima, da razgovara o tome šta oni, šta, oko čega se oni spori šta prigovaraju ali radijalahu anhu. Pa je on otišao, pa znate, Da je skupinu od njih ubijedio, odvojio od onog na čemu su bili, šta su namjerili, dok oni drugi su ustrajali, na čemu su ustrajali. Također od Selefa se prenosi od Omer ibn Abdulaziza, petog pravednog halife, da je vodio dialog i raspravu sa neistom pogotovo sa Haridžijama u njegov vrijeme koji su bili i sa kaderijama koji su pojavili u njegov vrijeme. Znači ona sekta koja poslije je poslije došla Haridžija. Znači, ta stvar da, da se sjedni, da se razgovara, da se razmini mišljenje, poznata bila kod Selefa. I znači, ovaj, ova vrsta dijaloga ili rasprave, on je uglavnom vođen sa ciljem da se dođe do istine, da se pojasni istina. Bejanul haq. I to je ta karakteristika koja obilježava neki dijalog ili raspravu pohvalni. Kada je dijalog ili rasprava, kada su pohvalni prihvatljivi, kada je cilj da se pojasni istina čak i za vrijeme hađa. Pograšno ono mičinje kada, što neki misli ovaj, vraćaju se na kuranski ajd volađi dale fil hađ kako došlo u kuranskom ajdu nema rasprave na hađu pa ka, mislije da to nema rasprave kada odiš na hađ kada uđeš u obučeš i hrame uđeš obrede hađa i kaže nema onda ništa, ne priča, ne rasprava se ništa samo, samo zikri i, i lađ nije to tačno znači, tefsir toga ajta u stvari znači Da je, da je rasprava bilo o tome da su mušrici u stvari raspravljali oko toga sa čime je došao Muhammed sallallahu alim sallam po pitanju određeni obreda hađa pošto su oni obavljali hađa pošto su i oni obavljali hađa znači, su radili hađa obred hađa su bili poznat, kod njena načka su ju radili sa, i, i, sa najiskrivljeni način naravno znači, dozvoljena je znači, i rasprava i dialog za vrijeme obreda hađa ako je cilj šta da se zna istina, sazna istina, pojasni istina znači to ova vrsta dijaloga, dijaloga i rasprave znači. Kada je, kada je cilj da se pojasni istina radio ga poslanik ashabi, selef ovog umeta i to je poznato i to je taj pohvaljeni dijalog i pohvaljena rasprava Kad je cilj da se dođe do haka do istine naravno on ima svoje adabe te adabe ću mi spomenuti o tom i govorimo večeras koja je pokuđena ili zabranjena vrsta dijaloga ili raspravi. <kuh> Ovdje nisam uh, spomenuo, ja sam malo prispomenuo, znači imamo uh, dijalog koji se može ili rasprava vršiti između muslimana, ono drugo vrstu, između muslimana i nemuslimana, osnova da Kitabija. Danas imamo prisutno ono ovaj uh, među među religijski dijalog i tako dalje što imamo prisutno. Ovaj to je tema za sebe. Ovaj, znači, o njoj bi trebalo se održati možda jedno posebno predavanje da, da se pojasnu stvaru o čemu se tu radi. Gdje, gdje se tu vrši prekašaj, kada je u kojim slučajima a, ta vrsta međureligijskog dijaloga ispravna i dozvoljena, a gdje se vrši prekašaj od onih koji vrše prekašaj. Kako je to nastalo, kako je došlo do toga? Znači, to je tema za sebe. To je tema za sebe. Uglavnom se vraća na to ako je međureligijski dijalog pardon ako je ili ovaj među dijalog između muslimana i nemuslimana ako je ako se radi o dunjaalučkim stvarima nevjerskim onda u tome imaš irine radi zajedničkog života ovako onako ekonomije tako da u tom imaš irine To nije sporno. Međutim, ono što imamo poznato danas, međureligijski dijalog gdje u stvari e, znači, imamo dvije situacije. Ako je taj, znači ovo rezimira, samo govor o tome. E, ako je taj međureligijski dijalog e, zasnovan na tome sa ciljem da sjedne skupina o strani muslimana, sa skupinom o strani nemuslimana i da razgovaraju o pitanjima vjeri u stvari sa ciljem sposti ko je na hapu, ko je na istini. Na lijep način, smireno, lijepo, na najljepši način. Da se ko je na haku, ko je na istini, iznošeći argumente, raspravljajući se sa argumentima, dokazima i tako dalje, što je prihvatljuju kod jednika druge strane. Ta vrsta međurodikijskog dijaloga je pohvalna i poženja i vodili su i učenjaki, učenjaci u davna vremena, 2000 godina i više. Između muslimanskih zemalja hilafe islamsko slali su stali su znači namjesnici muslimanima, slavice određene učene ljude ili su njima dolazili sveštenici, monasi i tako dalje od strani kršćana, pa su razgovarali, raspravljali o određenim pitanjima ili od strane židova koji su sa muslimanima. To je već postojalo. Znači gdje je cilj da se pojasni ko je na haku, ko je na istini. I zato imam širijski tekst koji govori o toj temi. Međutim onaj drugi vid da se okupe znači skupina od muslimana sa onima sa nemuslimanima i e, to se naziva međuljudski dijalog gdje ono stvari dođu i u stvari hoće da se zbliže i da kažu jel dobro i vi ste sljednici knjige nebeske vjere i mi smo, imamo mi zajednički stvari vi vjerujete u Boga i u sudnji dan i mi vjerujemo, znači to ona zajedno okuplja, a mi trebamo da živimo zajedno, i trebamo ovako, onako, i onda se oni udruže hoće da na tome zasnuju neku zajedničku vizu, a nimi cilj da pojedni koje haku na, na istinu, i čak a, od muslimanske strane se dešava da, da, a, da a, se htjelo da se a, da prođe taj, a, ta poimanje, vizija do stvar ne, ne smije i ne treba da se ne moslimanima, ehli kitabe, da su oni kafir uopšte, nego da je on vjernici, na svoj način, oni vjeruju na svoj način, mi na svoj način tako dalje, tako da je to odvelo veliku jednu devijaciju, takozvani, jel, ovaj neke, pravljenje neke, neke zajedničke međunarodne vjere, jel, postoje vjernici koji vjeruju nešto, i posto oni koji ne vjeruju ništa pa onda hajmo mi koji vjerujemo nešto da se okupimo protiv oni koji ne vjeruju ništa znači na temelju se zasnivalo e taj vid među dijaloga gdje se oni gdje se zasnuje da oni dođu zajedno pojedu popiju kaže hoćemo da živimo zajedno borićemo se protiv ekstremista na vašoj na našoj strani i tako dalje hajmo sad još loptu igrati popiti pojes zaklatanje i to je to Dobra utakmica i i znači, to je to i tako to treba je i uvijek smo mi, mi smo bili umjereni vi umjereni tako dalje i jedno i pohvale i to je to idemo dalje. Znaci ta ta vrsta međuligijskog dijaloga je šerijaski sporna uh, u mnogim stvarima. To je priča zasebna. Znači ima tu i čak veliki akidijski dalale tako što je jako opasni. A to je tema zasebna. Znači nime ti da govorim večeras o toj temi. Da se vratimo ovde na hadi na temu uh, na temu znači, pokuđeni rasprave ili dijaloga, koji su došli u hadisima. Uglavnom, znači, e, rezimije govora kada neki dijalog ili rasprave postaju pokuđeni. Po, postaju pokuđeni onda kada se oni vrše radi batila, radi neistini. Radi toga da onaj koji se raspalja s drugom stranom, cilj mu je da pobjedi protivnika, da pobjedi njegova sujeta, njegov ego i tako dalje. Znači, nije mu cilj hati istina da se dođe do istine. Da rezultat bude istin, da je istina ona cilj našeg razgovora. Nego je bitno da ja pobjedim, da, da, da moje mišljenje, moj stav bude e, ono što je ispravno. Znači, nije cilj apsolutno istina, nego moja grupa, moja skupina i tako dalje. Svaka vrsta takve rasprave je u osnovi sporna. Ona može biti znači, mekruh, Može makroz zbog pogrešni pogrešno nije ta pogrešno zbog pogrešnog načina stupanja zbog znači ega zbog sujete zbog neimo cilj uopšte istinog bitno je da on, da on dostavi, da njegovo prođi i tako dalje da da njegov nef pobjedi a neimo cilj uopšte istina takva vrsta znači raspravili dijaloga znači kreće se između pokuđenog do zabranjeg, do haram I ono, naravno, odvede često u, u veliki spor i nesparazum, čak je li i do, može odvesti i do, do nekih sukoba. Fizički, duhovni, ili tako dalje, sve. Uglavnom, o tom imamo, imamo i, i određene šerijetske tekstove. Po, po toga što je došlo, kuransko, ovajte, uodaka, sarfna fi hadel kur'ani lin nasi min kul'ni mefer. Kaže, mi smo, mi u ovom kur'anu iznosimo sve, iznosimo sve vrste primjera za sve što treba u životu. Olakin وكان لسانو اكثر شيء اندجدا. Majutin čovjek insanje, onaj koji čovjek iza više, više nego iko drugi spreman i voli da se raspravlja. Takav je čovjek. I zaista je to je osobina. I tako je došao Kur'an znači aj potvrđuje tu stvar. Znači da čovjek voli i spremane voli puno da se raspravlja. On će mi kažem pametuje, filozofira. Je zna, ne zna, je li upravo, nije upravo, nije bitno. Bitno je samo da on, kao da je on ima, da on zapio, da ima on stav. Da on nešto, da da on, da on, da on, što kažu, fura nešto, da on ima nešto, je li. Je li to, je li upravo, nije upravo, ima argument, nije argument, je li to sad, je li to je drugorazredna stvar. Takav je čovjek po prirodi, znači, baš ovaj koranski hajid govori o prirodi čovjeka. Da voli i da je da se raspravlja. Ovo je u negativnom kontekstu. Zašto? Jer ovdje, u kuranskom ajta, u tesiru toga ajta, znači ne misli se ovdje se ne raspravlja da nima cilj ha haki istina. Da mu je cilj ha haki istina, to je pozitivno. To je poželjno. Također imamo hadis od Ebu Umami. Bilješ ga, tirmiznih, bedmađa i ima Ahmet Suom Usnedu, od Ebu mami kaže, poslani sanakari, ma dala kaomun ba de huda, Kanu Alehi kaže nije otišao delalet narod nakon upute na kojoj su bili ila utulu džadela a da nije im data rasprava da nisu upali i ušli u raspravu počeli se međusobno raspravljati u kom smislu? znači u ovom smislu ovde Znači u ovom negativnom raspravaju se onako bez veze, da bi spoljavali svoje strast, da bi se natjecjali s drugima, cilj da pobjedili ovaj lanin, cilj haka, istan dođu, da dođe od haka da istine koji trebaju da slijede. Ovdje govorimo o, o vjerskoj raspravi. I čak na kraju ovog hadisa došlo da je poslanik Salim rekao, kaže, naveo Kur'an, s kažet ma, ma dare buhu leke illa džedela bel hum qom hasimun. Kaže oni tebi nisu naveli te stvari, misli se mušika koji se raspaljali e, s poslanik sa stan kaže, osim radi raf prvo, onako da se raspaljaju, da se protive. Belhum qaumu nego su oni, nego su oni narod koji koji voli puno da se raspalja, da se parniči, da se spori. E, ovaj hadis e, ima onjem određene slabosti. Tirmizi ga ocjenio verodostojnijim, šehalbani i ješuabar nad prihvatljivim dobri, na osnovu više rivajeta. A inače u sebi ima slabosti. E, također poznati hadis, koji često mi čujemo kad se desi nekakve rasprave među nama, a to je u onom hadisu gdje je, došlo, gdje je ras, došla rasprava sa riječu mira. E, mira je u svakšu isto znači takođe također ovaj, vrsta rasprave, a to je hadis od istoga shaba se prenosi, od ebu mame, Bilježi ga je Budavudi, Tirmizi i Ben Mađe. U svim rivajetima ima slabosti to hadisa, ima više rivajeta. Međutim, mnogi učenjaci muhadisi ga uzima i prihvataju zbog mnoštva rivajeta, dižu ga na stepen prihvatljivog dobrog hadisa, poput, poput Tirmizi, Albanija, Šuvar, Nauta i mnogi drugi. Znači, prihvataju ovaj hadis, iako u svim njegovim rivajati ima slabosti. U tom hadisu je došlo, kaže poslanik sanag, ene zaimun. Bi baitin fi raba delli janna liman taraka al li miraa wa in kana muhikka. Ka jea garantuim kuchu u u najdoni djelovima janneta onome ko ostavi raspravu pa makar bio pravo. I mi to često čujemo, el, kad neko nešto priča, razgovara i onda kaže, el, on navedovaj hadis. Ja garantujem jannet ono ko jel, ko ostavi raspravu pa makar bio pravo i na savlado iseme druge stvari u obibetin stvar. fiwasat djannal liman terakal ja uh, garantujem znači kuću u, u sredini dženeta ono ko ostavi laž i kada on kan maz uh, ma, iako, uh, mazija iako kaže jel iako se šali kaži, li men, li men, uh, hasene, uh, kaže u obibetin fi'al djannal liman hasan uh, kaže ibit garantujem kuću u najvišim vrhovima dženeta onom ko, uh, ko popravi svoj Allah koji ima lijep ahlak. Uglavnom znači, nas interesuje ovaj prvi dio hadisa koji govori o raspravi. Ovdje je riječ o raspravi koju treba ostaviti. Znači mirak uh, u aratskom jesu znači u stvari izazivanje srđbe kod protivnika u raspravi. To, to, to znači uh, mirak. Znači. Kad već uđeš razgovor sa njim raspravi, cit je da ga razljutiš da, da izazoveš kodnjeg bijes i sržbu, Odnosno, kako kaže komentator ovog hadisa Ovdje se misli na poguđenu i zabranjenu raspravu u kojoj a, protivnik želi da i smije i vrijeđa onu drugu stranu, da ga vrijeđa, da ga omolovažava, da otkrije njegove mahane da iznese njegove mahane i u stvari kako bi sebe istakao. E, tu vrstu raspravi treba ostaviti. Ona je ide od stepena pokuženosti do zabranja za koliko je upao u ovaj u, u, u, u ovaj grijeh koliko ga upao, da li je sad na početku ili totalno se njemu prepustio znači, to je ta rasprava koju koju treba ostaviti, ako znači skrene u pravcu da je to vid ismijavanja, vrijeđanja, omalovažavanja a ne cilj da se dođe do haka da isi na fin način argumentovan E, nego je stvar Nefsa, onda je ta raspola ona koju treba ostaviti, a ne uopšteno bilo koju raspola, da neko se raspolja fin na lijep način i ovaj, i ovaj koji zna da je u pravu i kaže maja dobra aj neća se raspolja na osnovu toga hadisa. Ne, taj hadis ne govori o toj ostavljanju tu vrste rasprave. Uglavnom to je ovaj ovo što se tiče tih, tih osnova raspola. Meni je cilj ovde da spomenim tih ima neki desetak. Ima neki desetak pravila koji su došli u šarijskim tekstom, kako treba osoba da se ponaša priliku raspravi. E, mi smo imali, e, imali smo priliku da vidimo, da nekad neko od predstavnika onih ko naz, koji ih nazivaju selefi, da ode na, u javne medije, na televiziju i da raspravlja, razgovara s nekim drugim koji ima drugačije mišljenje o određenim pitanjima poimanja, tretiranja vjerije. I, e, I često se desi da e, naši predstavnici Upadnu u klizav teren iz ovog razloga. Znači, iz razloga ovdje što, što, je, što ako se ne slijedi ta neka pravila o kojoj smo govorili prilikom rasprave, obavezno se upadi u problemu. Ako se ne neka pravila. Ja ću naslijed na brzinu da spomenim bez nekog detaljnog arg argument argumentovanja iz razloga što je cilj da ih navedemo sve. A ja ću naglasiti one koji su bitni u odnosu na neke druge koji nisu bitni. Prvu stvar koju su malo prije spomenuli, na početku, znači prva najbitnija stvar, priliko vođenja dialoga i rasprava sa kojom je cilj da se dođe do hakada istini, A to bi nam trebao bili cilj. Sve jedno bile na televiziji ili ovdje sad lično, uh, odvojili se, dvojice razgovarali ili grupa nas, cilj treba biti hap, istina kad govorimo o vjeri. Da Znači jedno realno, da dođemo do haka do istine. Uh, prva najbitnija stvar da čovjek uh, ima takozvani dub to da ima samo kontrolu prilike u govora, da vlada sobom. A ne da se prepusti svojim osećanjima i zbog tije osećanja, emocija, jer ne zna, što kaže, ne zna gdje udara. Ina ne za vidimo ne da možemo kontrolisati kak se ponaša. E, I zato došao vrednosna diskoje bilježi e, koji koje bilježi Buhari mu se od sva dva saheo kojen kaže posan se le se shadidu sura. Nije jak onaj koji u hrvanju savlada drugog i nema shadida le yemliku nefseho inil gadab. Jak je onaj koji vlada sobom u sržbi. Kada ga uhvati sržba ili bis on vlada sobom. Nagagui ne rago je znači pod, da da nema kontrolu na sebo. I uh, ili i uzmemo hadis također Mutefekon na Lehi, u kojem je došlo. Hadis govori uh, da da da kadija da kadija sudija kada mu dođu uh, suparni se raspravljaju su o nekoj temi uh, tužitelji i optuženi uh, da kadija ne treba da presuđuje između njima kad kad ustanju srce bij ljutnje. Kaže uh, uh, La, ya, la yaqdi hakim baina ithnain ili qadi u rivayatu wa huwa ghadban qadiya ja ne treba da presuđuje među dvojicom odnosno džam kaže nimo dozvoljeno neki kažu nekru neki kažu nije dozvoljeno da presuđuje među dvojicom wa huwa ghadban oni ljut što kad je ljut on će žesto presuđuje prema ovomu i znači onda se gubi kontrola nad pravičnošću kad čovjek nema kontrole nasobom onda jel onda dođe do tog da Da ne, znači, da ne može se kontrolstvati kako, e, kako će u stvari da ispolji ono svoje mišljenje, svoj stav, a da bude to realno za svom argumentima i dokazima. Druga stvar, znači, e, e, drugo pravilo koje učinjaci pominjaju prilikom vođenja dijaloga i rasprave, govorimo ovdje onim koji su šarijaski prihvatljivi i pohvalni, sa kojima cilj doći do istine, a ne da je pobijedi moje ili tvoje mišljenje ili moj ego ili tvoj, tvoj ego ili tvoj nefs ili moj nefs. Druga stvar je kaže da to bude, bude kao Ali Hasan. Što znači? Znači, ako razgovara, razgovara šovjekom sa, sa lijepim riječima, znači, i u delima i u riječima, da, da, da se ponaša najljepši način. Ono što mi kažemo sa bontonom, sa kulturom, sa edebom. Znači, bez ružnih riječi, bez bulgarnih riječi, bez uvreda, bez psovanja, kao što često kod nas zna biti ono, jel? Da ona, ako ne znam drugačije, nema drugog argumenta, onda mu, mu onaj, ono što kažeš, od nas spustimo. Kažem neku ružnu i više, šta ti imaš, ja nemaš, nemaš dva razreda škole ti samo pri. prije. Argumenta, njegovim nemaš dva razreda škole. Ti si ovakav, ti si ono skupio, ti si ono. Znači nema to vize više, nema sa argumentima, nego ima sa čime. Sad ja trebam, trebam ponisiti tvoj nef tebe i to ružnim riječima, da bi ja pobjedio. Naravno govorimo o tome znači bez ružnih riječi, bez loših riječi. Ako pričamo o temi, o nekom meseli, pitanju vjeri i tako dalje, znači cilj da dođemo šta je hak po tom pitanju, a ne u tome kakav je tvoj nefs, moj nefs i tako dalje da ga istaknemo. I ako ja ne mogu pobijetu znači ja te ponižiti riječima, reći ti ružne riječi, molovašti i tako dalje. A to se čisto dešava u praksi. A mi imamo djel toliko šerijski tekstova koji govori o tome da uopšte sa ljudima treba razgovarati na lep način. I čak sa nemuslimanima. Na lijep način treba razgovarati. U okolu ni nas jehoj snarosti ljudima, lijep govor. Na lijep način razgovarajte. A ne grubo, oštro i naravno, drugo, oni koji pričaju ružno proti islama, boriti poslema muslimana i ti znaš lično, to je druga priča. Ako govorimo uopšte među ljudima, vjeloze čak i nemuslimani. jo o tom je govorio Kurtu bi u tefsirovog ajeta. Kaže, ovdje ulazi čovjek, kaže, koji je i grešnik, i dobročinitelj, i koji nas, nas unetu u Novotariji, sin kaže, jedno što je ovaj koji je kaže, ne trebamo staviti u, li, u lijepom, blagom razgovoru sa njim, da u stvar sti zadovoljna sa njegovom Novotarijom, da ga podržavaš u njegovom mezu. Ne, ali kaže, ne mora sažati da ti njega sad trebaš, da ga, odmah, jel, da, da ga odmah sjećaš riječima, čak i prema Novotaru. I liman drugi kuranski ayat. Wala tase bil hasanati wala say yidfa bil lati hi fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamim. Kaže nije isto uh, dobro da se, uh, da se dobro lij popodiš prema nekome ni, i, i loše da se ophodiš. Kaže jer ono kad se lij popodiš prema nekome lijepim riječima, lijepim postupkom prema onom koji se prema tebi loše ophodi. Kaže razlog tvog lijepog ovođena, lijepi riječi, lijepi postupak kad dovede ga, kaže da ono neprijateljstvo koje ima prema tebi, da ga pretvori u, u blagog, finog i, i č, napraviš od njega prijatelja zbog lijepog ovođena. Mi to znamo u praksi. I ovaj a, a je tu potvrđuje. Ovaj A je tu potvrđuje. Čak učenjaci ovaj A je spominju i po pitanju sa, sa Hanumom, sa ženom kad se posvađaš. I sa njom kad uđiš u spor. Znači ona na tebe grmi, priča, ti ružna, ima, puca sa svih strana, sve, sve ono što ne nabraviti, jedan put, tako dalje, i ti da ju uzvratiš još više, i tako dalje, ovaj, ko što neki rade, odmah nju spomenuli hadise o njenoj krvanje, o njenoj pameti i vjeri, i ono, ne, obrnuto, pokoransko vajeti, obrnuto, ma kaš prav si, tačno si, ja pogrišim, šta ćeš, dešava se, da još više nikad, potruču se. <laughs> onda ona kaže pa to to je taj muž kojeg ja hoću s kojim možda živim koji mi treba i tako dalje i to je tačno i to je pokoransko I tako mi znači učenjaj spominje. znači ovaj ajt kažu kazi o tome kada ga pitaš dobro kako ću ja sa svojim hanuma imam prilag kako ću škajiti aj? Ovaj ajt šta ovaj ajt pa samo reci kima i glavom rijed pravo si i idiš zadnji što ne može što znači ovaj ovdje govorno je čak znači u toj situaciji a kamo li u sporu sa ljudima jel ovaj s ljudima drugi koji, znači, ima iz određenih stvari, vi znate da su kod nas raškrižne predrasude o mnogim stvarima. I ti ako tu predrasudu kod drugog čovjeka ne razbiješ lijepim riječima, lijepim opođenjem, može samo još više doprinijeti da ga, da ga utvrdi, učvrstiš na onom na čemu on ima protiv tebe. I zato nasad koji kaže uh, u oma kaha i lele dina saberu, kaže, ovo ne mogu dostići, na ovaj stepen doći. Oni oni koji su čvr, saburljivi, srtljivi su, znači. Trpi on sabura, znači drži svoj nefs pod kontrolom. A kaže, "Vo majula, kahiladu hadd nadimi i kaže onima kojima me davate, udio, čega udio? Udio lipog hlaka, lipo ponašanja." I tako dalje, na navodi moj širijski tekst govori o temi. Poenta je ovdje znači da nema ružne riječi, da nema ru, a, a, ružnih naziva, da su osoba čak i za koju znaš da pripada ovoj obojlonoj skupini. Novo tar, tekfirovac, vakana ka nešnjemu došao, pa sve, ti te kvirati. Ja, nači vidiš šta ih posadnje razgovaraš. Dobro, jel taj spor. Jelova pitanja, jelova ili nači ako već razgovaraš, odeš je temi, cilj ti je da se dođe do istine. I sti do doći nećiš do ga malova i kažeš mu ružnu riječ. Time nećeš doći do istine. Ili na, ružne nazive koje on ne voli da mu kaže. Nači time ga samo još više odbijaš i čvrčiš na onom čemu jeste. Sledeća stvar koju ja a to a ovo je vrlo bitna stvar. Ovaj ovo obnaglašava, ovo, ovo je znači zapad ovo kad bi sam sa ovim fajdom otišao sa večerašnjeg e, sjela je, ovaj puno ćete koristiti. A to je kada s nekom osobom vodiš dialog i raspravu o određenom vjerskom pitanju. Najbitnija stvar da napraviš takozvani tahriru mehalu vafq wa niza. Da stvari, da utvrdiš čega se vi u stvari sporite. Šta, šta, šta, šta, kako, misli, kako sam misli ovdje sporijte? Znači, da svedeš ono oko čega se sporite na, na onaj minimum, tačko oko čega se sporite. A ne, znači, da krenete od jedne stvari, i onda krenete od jednog stvari, jedne riječi, jednog teme, jedne se i završi na sto drugih. To veze i svezone. Nikad niš doć, niš, ne možeš to riješiti. Nego kad pričaš, sa njim kažeš, čekaj, govorim o toj temi. Aha. Onda počneš sa njim lijepo izoklad, kažeš, čekaj Bola, jel se snažimo da je ovo ovako? Jes. Jel ovo ovako? Jes. Znači, i onda počneš ono oko čega slažite. A onda oko onog čega, se, kad se svede na ono oko čega se razilazite, onda si, tek, onda si tek počeo nešto da pričaš sa njim. Onda si, znači, tek počeo dijalog, onda tek ima smisla. Kako, kako se se, znači, sveli na, na to oko čega se u stvari sporite. Jer obično mnogi koji ulazi u rasprave dijaloge, oni u stvari na kraju kada dobro, šta je ova jedan priča o jednoj dolini, ova u drugoj dolini? I kako je ono slomiše oni pucaju. Pucaju argumente do ovog, kada ova priča od jednoj stvari, jednoj temi, ovaj drugoj temi. Znači, promašlost je totalno, a kao oni vodije nekakvu raspravu. Znači, veze i svezo nema. Je, zašto je ovdje problem? Ovdje, znači, tu je gubljenje vremena. Taj, taj dijalog rasprava nema smisa, znači ne budi nigdje, neće završiti Tri dana mogu tako i zato ono imamo da oni naše facebookske rasprave kad tri dana su tekli komentari pa zašto zato što ova ja pričao jednu stvar a druga ovaj, ovaj spomenu i sjetio se od bana, sve redom krenuo ovaj drugi pričao znači veze s vezovima i kao oni sad neke rasprave opleo je ovaj opleo onaj ovaj onom zvrati ovaj onom a u stvari uopšte se nisu ni se koncentrisao oko čega se u stvari oni spori I onda, naravno, ovo je vrlo bitna sad, znači, kada, kada se sa osobom kojoj se sporiš oko nekog pitanja i nađeš taj, taj detalj, taj moment što je sporan, onda ako se njegak, oko njega koncepcija, onda možeš doći rezultata. Rezultat ti to dokajaš, ti misliš, tako ja ovako? To su tvoje argumente, uozmimo argumente, dobro, znači, ima, imamo, u ovoj u raspravi dijalog treba biti toler, ima tolerancije. To nema da kažeš, ja nemam argumenta što vam piši tolju u glavo. Evo ti organ. Znači, to je smiješno, znači, tako znači to nije dijela gradastava. To je već, znači, to je već drugi vid komuniciranja i razgovaranja. A takvi imamo, imamo takvi ljudi. Ne ima drugog argumenta nego kaže, treba malo rebla parlamentkar. Pa će on skontak, kaže. Ne razumi, on kaže, do ga malo ne, znaš, u mraku, do ga neko ne izlupa. Čuj ponovo pa da ovaj zaice posedi neko kad kaže tako, naš ovi kaže naš, on malo kaj, pamet naš, treba malo neko da ga polomi pa čon skonta a kao one veliki selefia vrača se podobaju stuka čuko selefa late to sporili se oni cuovim se ovom, ovom sektom sonim sonim sonim no neko rekao treba ga odrad treba to to smiješno znači ako i treba ako nešto znaš ima vlast ima muslimanski vladar namjesnik sanis razgovara kaže ovaj čovjek priča gluposti lupa tako pa on povede kaže šta ti priča ko što radi onda da lazi iz ko što radi strade uh, hale kasri drugi u stradu na, na, namisnici učenjaci dovoljno šta je problem prenosi sotebog omer radjela on kad je razgovarao s onim kad mu liječio njegovu na no, nač kako liječio glavnom znači znači znači ne ide to tako da kažemo naš nemaš ga ga će u bije do malo kao naš do ga malo ovaj ne, ne urazumiš jel na, na sa drugim sa drugim argumentima što je pogrešno naravno uh, sljedeća stvar skome ćemo kako možemo da do nasuputi na mansko vrijeme. A, a to je da se ne prihvata da se ne prihvata tvrdnja od one druge strane sa kojim se u dijalogu i raspravi ne prihvata bez argumenta i dokaza. Normalno to je jasno kod nas, mi smo glavno meto poznat po tome da govorimo argumente i dokaz. Ono džip deli daje dokaz, imaš da kažeš da ja ne šta mi griješ što. I to je tačno. I to je tako, kod Hadu Boranako, on kontosalekin, on donese dokaz ako istino govori te. I to je tačno. Kao se dalo ljudma kako došlo u hadisu, motefekali, kao se dalo ljudma ponovo što tvrde i tako dalje, tvrdili bi da je i metak i i krv drugi ljudi i tako dalje. Uglavnom, znači do nama jasno, I to je poznata stvar. Znači, argument dođme, a što argument dokaz. Među tim moder proinite, šta je argument? Ljudi različito poimaju šta je kakav argument. E to je ona, ona stvar. Da, da po pitanju argumenta, znači učenjacu to je sad ovo je bilo četvrto, znači da tražiš u raspravi argumenti doka, dokaz, to je vrlo bitna stvar. Znači, je ti odat nešto okolo, ima koriste, ovo je mudro, ovo nije mudro, pusti mudro, ne mudro. Imaš ti argument iz Kur'ana, i suneta, iz govora učenjaka, celefa imama, potom pita nimaš. E onda prelazim, je mudro, nije mudro, je li pametno, je li govara ovo vremena, ne li govara ovo vremena, to je sad posljedica, drugorazredna stvar. Osnova je to što pričamo, šta su argumenti po tog pitanja. I tu čovjeka odmah svedeš na ono što kažu, anuliraš ga, jel? Odmah kad anul svedeš, imaš argument, taj imamo pričati, jel? Mnogi je raz, to je priđet, hajmo malo, hajmo, naj, bila najbolje da se svedu na to, da kažu, hajmo mi malo pročitati o toj temi, pa kada pročitamo to ćemo sjećati, ćemo pričati. To je bilo najbolje. Nego ovako, ovaj, priča se ovaj ni ovaj što priča i ovaj što uzrača jel ovaj tanki su što kaže ko bašliva potom pitam što priča al eto bitno je da, da on ima on i ova ima šta sljedeći četvorko kažu jel učenjaci kažu Da kad se već, već dokazio argumentira, znači, a, mislim to je kod nas poznata stvar, ali, ali to moramo i, i, i suparniku koji se raspalja sa nama reći mu, znači, e, argumenti, dokazi su u stvari e, takozvani naklu. Znači, e, argumenti iz Kur'ana i suneta. Tek onda dolazi razumski dokazi. A ne da mi dolaziš odmah sa razumski dokazima koji poklapaju Kur'an i, Kur i sunnet. To je problem, to oko na šestu se dešava. Imamo jasne ajete, hadise podređenom pitanju, a on odmah povedi, ba čakaj, nije to, kaže, nije to za ovo, nije to ovako, za ova situacija ovako, nije ovako, znači odmah on ulazi, odmah te širijetske tekste, on svodi u neku drugi ugao kao, kako njemu odgovara. Ne, osnova je, krećemo, argumenti je, ajmo došlo u ajetu, došlo u hadisu potomačili ga ovi učenjaci, ovi način, ovako. A ne da mi dolazi šargumentima takozvani razumski. Naravno, za ove stvari obje, znači, imamo šerijetske argumente, govore učenjaka koji se govorilo o teme, o samo na brzinu govor, prelazim preko toga, zbog toga da spominjemo skoro sve stvari koje su bitne. Ovdje, ova je vrlo bitna stvar, to, znači, čemu dajemo prednost u argumentiranju? Šerijetskim tekstovima ili razumski dokazima. Naravno, vidjet ćete, oni koji naginju, ovi racionalisti sav filozofi. Sufije, ovi ljudi tako da sufije normalno idu hikaje, keşf ovo ono, tu s njima argumenti. Onda reko sheh, reko vay. Ovaj. Nači, a onda ovi, ovi, ovi filozofi, to su vi što spomešao, sve što na znači, što nije glavna stvar, a, to je razumski ne prihvatali. Ti gaši, ima hadis go bar makatu, tu tu hadis nemoguća, to razumno ne razum prihvata, to odbaci odma. Naš očitoć njih, razumno ne prihvate, tako da znači normal sa njim odma ulaziš, ti ti kad sa njim uđeš u ovaj sport, problem. Znači, on ima u osnovi problem da on ne prihvata širijeske tekstu kod Anas nego on doladne u njega razum, taj koji je hakim, koji je presuditelj šta se prihvata od Kuranas Uneta, šta se ne prihvata. I ti si odma sa njim riješio taj problem u osnovi. Znači, ne imaš ti šta dalje sa njim raspaljati. Ako ti sa osobom s kojoj se raspalja, došao si na, na televiziju i raspaljati za njom, on je, recimo, pripada ovo u smjeru, pracu, razumijevalja Islama, i ti sa njim ne riješiš ovu stvar, Ne riješi stvar, Naš, na koje šarijaske tekste, na koje knjige se mi vraćamo po tom pitanju. Razilaze se mi oko tomačenja islama. Dobro, znači vrlo bitna ovdje stvar, da kažemo prije rasprave, znači bezvzgljedna je rasprava ako ti sa tom osnovom nekaj, dobro, kad se ja i ti raziđemo, našto se ja i ti vraćamo kad se raziđemo? Ako ne riješiš u startu sa njim, rasprava je bezvzgljedna. Ti njam kaže, a, koranski ajto on kaže, ako je bnarbi. Ti kaži, došlo hadis taj taj, mu tebe gali kad nije, kad rekuo me snevi, kaži ovako. Sada ti nemožemo, pa hvala ba, snevija, šta je me snevija, to sufijski, neka nekto za nas ko vrhnija, ti šta, znači ti se već upleo u problem. Znači, moraš stani krenuti, čeka, ili nama osnova Kur'an i vrhodosno je hadisi, i ako jesu Kur'anski, a ti jesu hadisi, onda imaš dalji problem. Na koje tefsire se vraćamo u Kur'anskom ajetu? Na koji komentar hadisa, u kojim knjigama se vraćamo? Ovdje kad s osobom svedeš, kad ga, kad ga uh, satiraš u ovaj čošak, onda ga odmah izvagaš. A on kao, kakav bo, šta će mi tefsirat? Ma kakav Hadis hadisa, kakvi šerlu, komadar, znači ti onak, izvinu, nemam šta pričat onda. Šta ćemo mi pričat kad ti se ne vraćaš uopšte na tu? Ja ne, mi šta pričat svojih džepova. I tome koliko sam ja načitan obrazom ovako, nego pričam, ako govorimo argumentima širijete, govorimo ono što je zapisano, zavedeno, konkretno, a ne nešto što je meni ili tebi naompalo i ovako onako. Znači, ovaj stvar je vrlo bitna. Ova, ako se stvar ne riješi sa osobom s kojom se vodiš i ovakvu raspravu, znači, ti sad njih možeš tri dana iz oskobe jak dokumente, do, argumente, dokumente, ovako, onako, a ni do čeg ne dođeš. E, onda, naravno, ovdje e, dolazi sljedeća stvar šesta, a to je kad se već dokazuje e, isti dlan moraš rad sa najjačim argumentima, a ne da argumentiraš sa, sa hikayom nekom. Išao neki musliman, pa prošo pereži do Važidov, nije vakonako i kako to vidiš, da. Je to je smiješno, A ima a tako ljudi da spolja. I ona to je zabavno, to je zanimljivo, kad vidi vidiš čovjek kaže da je načitanje. Kaže. A veze, vezo se riješkom argumentima, znači nema srmentacije. O čemu je riječ ovdje? Kako me šta je najjači šerijeski argument? Najjači šerijeski argument je to zapravo, znači iđma učenjaka je najjači šerijeski argument. Ne mogu te kako pa čekaš da Kur'an. Pazi, vi u Kur'anu ajet i oko tog ajeta razišli šta znači taj ajet. Znači, onda će pa ti reći ovaj ajet, kazi, ne, nego mora, da se iđma učenjaka na tom ajetu da znači to i to. E onda je taj ajet, znači vrh plafon. Znači, najjači šerijeski argument, ovo ne govorim o sebe, znači, uz gorli učenjaci sulfika, najjačiji šerijeski argument je iđma qat'i. Znači, iđma, ono koje su ko, prenih, svi učenjaci da je iđma učenjaka po tom pitanju na tom. To je najjačiji širijski argument. Nakon toga dolazi, dolazi širijski testovi Kur'ana i suneta, ali, Kur'ana, normalno, Kur'anski ajta, gdje su, znači, većina mufezija učenjaka potumačili taj aj da govori o tome. Ili suneta koji je mutevatir ili poslije toga dolaze ahbarul, ahad, znači hadisi koji došli u Buhari muslimi, nisu mutevatr ili u drugim zbirkama hadisi koji nisu mutevatr tek onda donos, dolaze kijas, kijas šariatski koji ima sva pravila tako da A onda dolazi ono, ja mislim ti misliš Akleo to znači to to, to na, na, zadnja rupa, znači znači rupa nasviralo. Na znači ove stvari kad čovjek rasporedi ovim načinom, normalno odmah dolazi u to raspravu, to se odmah svede na, to se brzo raspravi. Ne ja tu što puno da se da se treba ubježivati, da treba iznositi neke kakve ove ili one argumente. Znači kada ga svedeš na ove stvari, vrati na širijske na knjige, na koje knjige, na koje te na na koje tefsirana, koje knjige, onda koji su najjači dokazi i ti to trebaš biti svjestan stavit njemu do znanja ako ne zna. Znači ovi stvari koje govorimo staviti do znanja. E Sada ovo privatne, privatne je druga stvarnost, traži izvin, pa daš, no, ipak treba neke stvari, neke osnovne stvari treba naučiti, treba znati i tako dalje. Onda, posle toga dolazi sljedeća stvar, kao šest sa sedma, te u sliku manumad, znači moraš ono što priča dokumentovat. Kad kaže nešto, e, ima to i to rečeno, tako da pita gdje to, u kojoj knjizi? Jo je vrlo bitno. Ovu lomi kijim u raspravi. Kad s nekim razgovaraš i on kaže po tom po tom pitanju uh, rekao je a sad da baš to i to. Recimo nema, ajte nema hadis pod bilo. Rekao dobro gdje? Koji knjizi? Koju tu zapisao? Pa ne, a što? Ti što? Ti što? Da se možda pozvao što, možda spavao kad sušao. Šta ja znam što. Naći, onda gdje? U kojoj knjizi? Vjerovatno je vrlo bitna stvar. Pišeš anime nešto. On priča nego ti pa iznosi tako kar ja o... gdje Pa ja bi ono naprijed, dobro god prijedano, rekao ovaj, da, da ja volim ga, cijenim ga, ali arg argument, on. Argument je šerijetska, ono što on donese, znači nije govor daji argument šerijeti, nego ono sa čime on argumentira što priča. Znači kada ovo svedeš, odakle se rekao, ko je rekao, u kojoj knjizi gdje, znači ti već znači, dobijaš na raspravi. U smislu toga, znači ne možeš pričat formacije tek tako, ja čuvam ovdje. Mašina ide ovako kao, ja. Ovako od otprilike ide. Onda ajte, i on je, ajte tu dođe dodao sebe, ali. A kamo da govorim, hadi. Znači ne, a ti raspravlja ništa, znači to je to ono a to ono. Jel, hajde ajmi pričam el, neki. nek, nek vidi raja da mi nešto el. Znači ne može se tako pričati. Ako već pričamo, govorimo vjeri, znači mora biti precizno. Predsjed... Znači, ja to je vrlo bitno kad nešto učimo o vjeri. Da se kaže gdje je navedeno, ko je rekao. je da, vrlo bitna stvar. Znači gdje je to navedeno, ko je rekao? I tek onda ti dobija na snazi priča o vjeskim pitanjima tako dalje. Naravno, poslije toga dolazi e, takozvane emane il mir, da čovjek bude odemaneta. Odemaneta u smislu ono što priča, vjeri, da bude to pouzano, a ne da krivotvori, da laže. A ovo se često dešava, kao što šije rad u svojim knjigama. El. To vedu, kaže, Buhari ima u Igdom Kessiru spomenut, a oni spomenu dio slažu, dodaje o sebi i tako dalje. I čovjek dok to prevjeri, onaj koji ne zna na arabskom, prošao uvod, već mu se to u šupi ubacio. Znači, tako on rad, nisu odemaneta, lažu, znači, čovjek učen mora biti odemaneta. I ono što mu se ne sviđa, što, što ne poklape sa njegovim razumijevanjem, ako je to spomenuto, došlo u knjigama, švijedskim tekstima, to mu odemaneta da to spomenu. Tako zvan, Elmane mane il mi je naučni je To je tako i tako je spomenuto. To se mene tebi sviđa, to je druga stvar. I tako dalje. Znači imamo ovdje još mnogo drugih stvari, ali ove ove zasada, ove najbitnije se da se spomenuo, prilikom raspalja kako se treba ponašati. Da je ne spomenuo, zbog vremena, završili smo, meni je, meni je žao što nije bilo vremen da se još spomenu ima drugi stvari, velo bitni, ovaj, manje je od ovo što smo spomenuli, ali tu je eto rezime. Molim, Allahi šana nam poveća, poveća fiku u vjeri, da nas učini uh, dobrim raspravljačima i ljudima koji vode dijalog radi haka, radi istine, sa, spom, primjenjujući ova pravla, otprilike nekako ja sam spomenuo. Sopanek, i vebjamnik